Час переходити до цивілізованих методів спілкування. Чи не так, Антоне? Антон засміявся, вишкіривши ряд жовтуватих пластмасових зубів. Йому здавалося, що використання автомата Калашнікова найбільш цивілізований і надійний метод спілкування з усіх, що винайшло людство. «Та без команди в бійку не лізуть. Це закон». «Ольго, чорний костюм». «Рано. Рано вона зняла...» Жалобу за Ігорем. Валя ніколи не належала до породи Жайворонків. Співати їй уранці не хотілося. Та спати чомусь також. Останніми тижнями щось викидало її вранці зі сну, краще за філіжанку кави. Це щось мало коротку і складну назву. Довки. Мало колір. Густо синій, ближче до фіолетового. Не голубий, не рожевий, невесело-жовтенький, густо синій. Щось мало навіть форму, якщо має форму порожнеча. Порожнеча стала не відчуттям, не філософським поняттям, реальним фактом. Цей факт стосувався грошей. Після тієї нічної поїздки, коли Валентина розкидала долари пачками ліворуч і праворуч, не замислюючись над джерелами повернення, Власне, з абсолютною упевненістю в тому, що Віктор поверне їх першого ж вечора після свого визволення, виявилось, що долари не мають здатності виникати з небуття самі. Для того, щоб можна було брати гроші із шухлядки, потрібно, щоб до тієї шухлядки їх хтось поклав. Так, здається, описував цей процес Рабинович. «Чарівної шухлядки Валі не мала». Мала коробку з підзуття, яка світилась зараз болісною порожничою. Розуміла, що сидіти й чекати, що хтось покладе їй у простягнуту долоньку, бодай копійку, дурне і марне, треба працювати, щось робити. Знала що? Вміла, хотіла, та заважала одна малесенька дрібничка. Оте, що сталося Великодньої ночі у бабусиній церкві. Вже наступного дня, після вікопомного вечора, коли в Маркіяновому кабінеті зібрався високий ареопах у складі Журавського, Тонкова, самого Маркіяна і її Валентини, коли вони мовчки дивились на зніченого, майже знищеного Віктора, одяг якого розпросторював добре відчутний запах камери попереднього ув'язнення, вже наступного дня після того, як Валентина зрозуміла, що свої гроші їй доведеться видирати з губами, вона вирішила змирити гордість і поновити зв'язки. «Валюшек, радість моя, невже це ти?» Вирішила згадати про старого друга. Зацвів по телефону беззубою усмішкою Буратіно. «Звичайно, готовий. Звичайно, для тебе, моя дівчинко, що завгодно. Будь-який каприз за твої гроші». «Познайом мене з ним, Бур, гаразд?» Я чула, наклювується цікава справа він шукає серйозних людей. «У тебе добра чуйка, моя лялю, яка була, така і зусталась. Я домовлюся, побалакаєте. Як до чогось добазаритись? Не забудете про мене, так, Валюнчик?» Ці люди з'явилися в Тернополі не так давно, але без них тут нічого не вертілось. Практично кожне питання потрібно було вирішувати з ними, інакше нуль ефекту море проблем. Валя знала, що Маркіян має... Прямий вихід на цю компанію на її керівника, власне, на жінку, яка керує. Та її спроба поговорити на цю тему зустріла погляд, повний навіть неболю, відрази, наче у нього водночас заболіли всі зуби. Не лізь у їхні справи, мала. Не раджу. Маєш свій шматочок хліба і досить. Але ж, «Прошу тебе, не лізь!» Валя зрозуміла, це навіть більше, ніж прохання. Поки її шматочок хліба приносив якийсь прибуток, зважала на пораду Марка. Але зараз, коли в її шухлядці стало в очевидь проглядатись голедно, вирішила уперше не послухатися журбу. Буратіно володів дивовижною здатністю проникати в кожну шпарку. Він знав усіх, і його також знали усі – хто крутився десь на межі чистого бізнесу і за цією межою. Він зателефонував уже наступного дня –